який очолила Андрієва мама. «Ану, скажіть, а, Софія Андрійовна?» «Так, ангіна. Без антибіотиків не обійтися. «Та не турбуйтеся ви, не вперше. Ви лікуюся. Калина, малина, перина». Під мудрим керівництвом досвідченої медсестри Лікування розписане за годинами пішло повним ходом. Полоскання горла, гірчичники, банки, гірчичні ванни для них, і ніякого не хочу, не буду, не дамся. Ми вас гуртом швидко на ноги поставимо. Не даремно ж на фельдшері вчимося. От і буде практика. І справді, Софію ніколи в житті так інтенсивно і ефективно не лікували. Як не просилася, всі процедури виконувалися по годинах. Чергували студенти по двоє, троє, і жодного сачкування не допускали. З усіх тортур найпекельнішою мукою для Софії чомусь були гірчичники – Ін'єкції, полоскання горла вона терпіла мужньо. Але гірчичники перенести їй було понад усяку силу. «Не треба гірчичників, будь ласка», – просила вона Галинку. «Постав краще баночки, Галочку, а я тобі за це п'ятірочку поставлю». «Так хвора», – перебільшено серйозно мружила очі Галинка. «Сьогодні вам призначено гірчичники!» Банки ставила вчора Оксана. «А я буду гірчичники!» «Але ж вони печуть галочку! Я умру, не витримаю!» Жалібно, мовляла, невблаганно лікарку боляща. «Нічого хвора, витримаєте, лягайте!» «Це ж не довго, усього двадцять хвилин!» «Як двадцять?» Учора було п'ятнадцять!» І то їх Руслана, мабуть, разом із шкірою познімала. До кімнати постукали. Зайшов Орест. Орестику, як добре, що ти прийшов. Врятуй мене від цієї садистки, знайшла рятівника хвора. Нічого не вийде. Працюй, Галину. То йди геть. А ще пажем називався, образилася Софія. Орест чемно вийшов, але морально підтримував галинку через замкнені двері. Змирившись із неминучим, Софія підставила спину. Через п'ять хвилин гірчичники почали пекти. Через десять вони пекли несамовито. Через одинадцять нестерпно, через дванадцять... «Галочку, зніми, бо умру!» «Ще трішки!» «Софія Андріївно!» – гукав з кухньорест. «Ну, потерпіть ще крапельку, а потім я візьму гітару і гратиму ваших улюблених пісень. Добре, я терпітиму. Але як умру, на могилі мої напишіть, що це вона в усьому винна Галка». «Гаразд, лайте мене, сваріть, якщо вам подобається. Ще дві хвилиночки залишилось. Нарешті тортури закінчилися. Галинка зняла оті знаряддя катувань, змостила палаючу спину кремом, вкрила сухим рушником. Софія випила гарячого чаю, вмостилась між подушками – Вкрита теплою ковдрою і гукнула Ореста, який тихенько награвав на гітарі, поки тривала екзекуція. Орку, ходи, розважай болящу. Галинка увімкнула на лампу. На журнальному столику окреслилося світле коло, а вся кімната заховалася у напівтемряві. Орест співав. Співав старовинні романси і сучасні пісні, пересипаючи слова вибагливими акордами.